з довгим гострим дзьобом, котрий видобуває мене з мушлі, як смачного молюска. І тоді хочеться втекти в астрал, через сімку. Як це? Зацікавлено спитав він. Не знаю. Але ж ти це сказала. Коли? Щойно? Часом я кажу щось таке, чого сама не розумію. Не зважай. Є такі словосполучення, котрі не потребують розуміння. Вони просто звучать, і все. Тому я читаю дітям гомера. Я задала про листи, які усучив мені мсье Паскаль, і здригнулася. Бути б мені гомером, я б не переживала, про що писати. «Послухай», – сказала я, – «коли писатимеш свої книжки, не забудь вставити туди нашого старого. Як на мене, це цікавий людський екземпляр. І за сюжетом не треба далеко ходити. Молодий читель нудьгує в провінційному містечку, Знайомиться із старим відлюдником, господарем маєтку. І починаються чудеса. Я вже думав про це. І він рішуче помовчив і пишу. Уже. Точніше, майже закінчив. «Правда? А як називається?» Пауза. Ми випили. Це не остаточна назва, але поки що «Гра в Бога». Ми надовго замовкли. Я впевнена, що ми думали про одне й те саме. Про амулет мсья Паскаля. Ту кляту кульку, яка чекає на Іванка Джона рано чи пізно. А швидше за все зовсім скоро. Якщо не з'являться новачки і мсье досипли у скляний акваріум жменьку нових кульок, ти віриш, що це чесна гра? – спитала я. Що все відбувається так, як він говорить? Часом мені здається, що він просто знущається. Навіть якщо це так, все одно тут відбувається багато цікавого. Такого і з чим ти будеш жити потім, можливо, до кінця днів. Він, цей старий дивак, знає, що робить. Моделює майбутнє для тих, хто втратив минуле або себе в цьому минулому. «Ти теж це відчуваєш?» Я так голосно скрикнула, що на нас обернулися ледь не всі завсідники кав'ярні і закивали головами, миротворчо підводячи свої келихи. — Вони гадають, що ми вже почали сваритись, — посміхнувся він. — Коли ти поїдеш звідси, — додала я, — уявляю, скільки співчутливих поглядів я отримаю. — Бр. А ти впевнена, що я поїду сам? — Я впевнена у тому, що інакше не може бути. — Я це знаю, і думаю, що грати треба чесно, якщо погодився. — Не треба розчарувати, старе Гана. До того ж, між нами велика різниця. На відміну від тебе, я тут маю контракт, обов'язки. І не беру участі в грі. Тобто не знаю свого майбутнього, на відміну від всіх вас. Не ти гадаєш, що ця гра у майбутнє серйозна. Не бери все на віру, господи. Якби тебе тут не було, я б не замислився, наскільки далеко зайшли жарти мсье Паскалі. Поїдьмо зі мною, хоч зараз. «Знаєш, краще не допити, ніж перепити», – сказала я. «Тоді справа, яку ми відчуватимемо віднині скрізь і завжди, не дасть нам забути одне одного. Це теорія не для чоловіків», – посміхнувся він. «Але для тих, хто пише романи», – у відповідь посміхнулася я. «І має пережити ще багато інших пригод, інших романів». «Хто тебе зробив такою мудрою?» «Цей старий?» «Я зовсім не мудра, я просто це звідкись знаю». «Я...» – почав він, дивлячись так, що я опустила очі. «Я...» – «Бульбашки...» – жорстоко відмовила я гумові бульбашки, щільні і порожні. І він більше нічого не сказав. До помешкання повернулися пізно. Кляті листи валялися на ліжку, вони не щезли, не розчинилися у повітрі. «Я мала працювати, а робити невідомо, що і навіщо». А який сенс у тому, що я розвиваю вино, розважаюсь балачками з матусею жеже і пиячу у дерев'яній кав'ярні? До речі, раптом подумала я, а скільки це все триватиме? Розкидала речі, розврушила валізу і на її дні знайшла копію контракту. Скільки? Я точно знала, що термін і дата позначені в кінці, але їх не було. Лише початка і мій підпис. Як? Як я могла так влябатися? Потрапити в пастку, більше того в залежність. Саме так, я відчувала залежність від всього, що оточувало мене.